22. fejezet Stefani Buckman, hogy az időt húzza, fontosnak látszó feladatokat vett elő, de már azokból is kifogyott. A bírósági épületének főfolyosúján lévő nagy óra, 3 óra 40 percet mutatott, vagyis a meghallgatás tervezett ideje már majdnem két órával elmúlt. Ám Petrelli nem jelent meg, és Stephanie tapasztalatból tudta, hogy távolmaradása azt jelenti, az ügy vesztésre Tühöngve trappalt végig a folyosón, s közben számba vette meg sokasodott terheit. 33 bűnesettel és számos más függőben lévő ügynyel a talsajában maradék türelmét is elvesztette, hogy Petrelivel együtt szél harcot vívjon. S ami még hosszabb költséges ellenfelei az Amega Rádiótársaságtól önerékülten halkbeszélgetésbe ültek a folyosón másik oldalán, az idegesség legkisebb jelenélkül. De hát végül is ő se lenne túl ideges, ha óránként 250 dolci csepelhetne be, csak a várakozásért. Végül négy előtt 10 perccel jelezték, hogy veron bíró készen áll. Clarence Veront 1955-ben nevezték ki bírónak, és elég öregnek tűnt ahhoz, hogy akár ő maga is az alkotmány eredeti aláírói közt lehetett volna. Írhet volt a késéséről és arról, hogy ezen késések akár soha nem volt hajlandó elmondani. Rengeteg teória született, de az igazság az volt, hogy kinevezése egy életre szólt, és annyira kellett csak pontosnak lennie, amennyire akart. Az, hogy szeszélyessége számtalan ügyvéd gondosan beasztott napirendjét rendjét fel, fikarszni sem érdekelte. Majd ha saját tárgyaló termeleszt szoktak kritizálóinak mondogatni, megengedem, hogy időben kezdjem. A 80. életéve felé járó Veron halott sápadt beesett arca, és mélyen ülő sötét szeme, melyel az évek hosszú sor alatt a tárgyalótermek számos vendégére hozta a frászt, semmi jót nem sugart. Miközben felmászott a pulpitusra, egy pillanatra meg kellett állnia, hogy köszvényes térdében a fájdalom alábhatjon. A terem közönsége némán állva figyelte ezt a küszködést, és mindenki azon tűnődött, olyan metikúzza még az öreg. A gyalvó fizikumú verambíró azonban félelmetesen ismerte a törvényt. Szenvedélyesen kiállt az áldozatok mellett, és számos bűnözőt küldött a grészvéli villamoszékben. A személyes felelősség rendíthetetlen védelmezőjeként számtalan felperest látott ügyvédeivel kisanfordány a tárgyalóteremből, üresebben és behúzott farokkal. Petrelli feltűnő távalmaradásának kétségtelenül az volt az oka, hogy Veront nevezték ki az Amega Rádió Társaság Telefon nyilvántartásához való hozzáférés célzó indítvány elbírálására. Amikor a bevezető falmaságokon túl voltak, Beron bíró Stefani Bakmenhez fordult. Buckman kisasszony, úgy látom, egyedül érkezett, recsekte. Arra számítottam, hogy Mr. Petrel is itt lesz önnel. Stefani zavartan elmasajodott. Bíró, őszintén bevallom én is, de nélküle is készen állok. Veron halványom viszonozta a mosolyt, aztán újra felöltötte halotti kifejezését. Én ebben nem vagyok nem biztos, mondta. Olvastam az indítványokat, és kész vagyok azt szabálytalannak nyilvánítani, ha csak nem kotornak elő valamilyen készerítő erejű indítékot, amelyel több száz ártatlan ember magán beavatkozhatnak, csak azért, hogy aztán a nyomába eredhessenek egyetlen telefonálónak. Stefani állva maradt, miatt a másik fél ügyvédei kényelembe helyezték magukat. Érezte gónyos mosolyukat, miközben gondolatait összeszedte. Kinyitotta az illattartóját, belepillantott a jegyzeteibe, aztán rákezdte. Tisztelt bíróság, egy elítélt bűnöző, aki maga is beismerte, hogy gyilkosságot követett el, szabadlában van, miután véres körülmények között, vakmerően megszökött a brókvédő fiatalkorúak javító intézetéből. Minden eszköz a rendelkezésünkre állhatna, hogy az illetőt őrizetbe vegyük. Azzal, ha lehetővé teszik számunkra, hogy betekinthessünk az Omega meg a rádiótársaság nyilvántartásába, lehetővé tennék a fiatalember felkutatását és visszajuttatását oda, ahová való. Az indítvány nem akar senkinek a magánéletébe beavatkozni, tisztelt bíróság, de akkor a közéletek előre való. Ez minden. Kérdezte Veron. Nem, bíró, van még más is, felelte Stefani, miközben elővette terjedelmes indítványt a táskájából. Indítványunkban jó néhány precedest említettünk, és ezeket örömmel nézni már önnel. Veron feltartotta csontos kezét, hogy félbeszakítson. Nem, bakmen hogy erre nem lesz szükség. A látszattal ellentétben még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy ismerjem a bírósághoz benyújtott anyagokat. Veron a védelem asztal felé fordította tekintetét, Mr. Marin szólította meg a sugászó arcú Brooks Brothers öltönyös ügyvédet. Ha jól gondolom, a védelemnek némi kép eltérő a véleménye az ügyjel kapcsolatban. Marin begombolta öltönyét, amint feláll. Igen, bíró úr, valóban másképp vélekedünk, kezdte, majd hibátlanul előadott, cirkalmas beszédében feltette ki, milyen jóvá tehetetlen kárt az állampolgárok törvénybiztosította jogaiban az, ha a felperes indítványának helyt adnának. Három percnyi levegővétel nélküli szónoklat elviselése után, Veron hangosan hatalmasat ásított, mire Marin a mondat közepén megállt. Van bármi egyéb olyan információja számomra, amelyet írott válaszában nem fejtett volna még ki? Kérdezte Veron a pillanatnyi csendet kihasználva. Marin szerényen elmosolyodott, mintha csak erre az alkalomra várt volna. Igen, tisztelt bíróságban. Az eddig felsorokosztatott érvek mellé hozzátehetjük azt is, hogy az alperes szerint az ügy jogvitássá vált a ma események nyomán, melyek az indítvány által kért információt más módon hozzáférhetővé tették. Stefani állal leesett. Reggel 9 óra óta nem volt az irodájában, és erről senki nem tájékoztatta. Mégis milyen játékot próbál üzni vele Petrelli? Fogalmam sincs, miről beszél az őkvéd úr. Felelte Stefani a bírófűrkésző tekintetére válaszol. Veron pillantása visszatért Marinra. Kérem, világosítson fel minket, Mr. Marin. Marin elmondta, hogy a nyaralásból hazatérén, Mikolszonék, hogyan találták otthonukat. Számos kérdés bizonyítást nyert bíró, mondta zárásként Marín. Többek közt az is, hogy a hatékony rendőrségi munka nem szükségképpen jár együtt az állampolgári jogok csorbításával, amint az is, hogy Petreli hivatala az emberek értékes idejét, az én klienseimnek pedig még az értékes pénzét is pazarolja pusztán azért, hogy a főügyész néhány szavazatot megkaparítson. Ez az utolsó megjegyzés nem helyén való bíró. Tiltakozott Stefani. Éppen ellenkezőleg, Bakmen kisasszony, úgy hiszem, nagyon is releváns, vágott vissza veron. Úgy vélem, mindannyian tudjuk, miről van itt szó. Az önfőnöke vesztést áll ebben az ügyben, és mindent el fog követni, hogy megnyerje, azt is beleértve, hogy hagyja magát itt kínlódni ezzel a baladványon. Bakmen kisasszony, azt szeretném, ha visszamenne az irodájába, és megmondaná Petrellinek hogy az alkotmánynak nincs olyan záradéka, amely szerint felfüggeszthető lenne egy államügyész politikai karrierjének támogatása érdekében. Mondja meg neki, hogyha újra megkísérelne egy ilyen mutatványt, a bírói intézkedéssel szembeni engedetlenségét le fogom csukatni. Világos? Igen, uram. Felelte Stefani masajakva. Előre látta magát, amit mindezt elmondja Petrelének. Mit nem adna érte, ha ezek után az állása is megmaradna? Az indítványt a bíróság elutasította. A bírói kalapács úgy koppan, mint a piszta lövés volna. A fegyvertől nyéthen nagyobb biztonságban érezte magát. A súlya és ahogy az oldalát nyomta, olyan érzést kertett benne, hogy sokkal biztonságosabban vághat neki a jövőnek. Ahogy a szuka is mondta, veszélyes egy makakorú srácnak egyedül kószálnia éjszaka. Ha valami sötét alak ráfenni a fogát, lészen lesz. Látta egyszer egy vesztemfűnben, hogyan vágt egy pofa híres gyilkossá, és hogy hiába próbálta szögre a fegyverét, és aztán új életet kezdeni, a rossz fiúk nem hagyták. Az ember úgy érzi köteressége megvédeni a hírnevét nem pedig már kétség kívül híres gyilkos lett. Elmondta mindenkinek, hogy baleset volt, de nem biztos, hogy hisznek neki. Talán valaki majd még bizonyítása is kényszeríti. Igen, készen áll majd, az egyszer biztos. Elhatározta, hogy magáról viszi a fegyvert. A Nikolszanéktól kölcsönbe vett ruhákhoz hasonlóan azt is visszajutatja majd valahogy, ha végre Kanadában lesz. A karácsban álló hondával azonban némi probléma adódott. Hagyományos sebességváltója volt Snéthen, aki egyszer vezette nagyapja őslégi forkanyát, tudta, mikkel bajlódni egy ilyen kacsival. Nagyapját akkor látta a legjobban hahatázni, amikor első nap beült a Wimford volányához, a járkány pedig rángatozott és folyton lefulladt alatta, miközben át akart jutni vele a mező túlaldalára. Néthen erősen fohászkodott, hogy emlékezzen valamennyire a sebességváltó használatára. Kész volt a masással, s már fel is takarított. Vagy majd egy levelet itt is, de azt gyorsan megírja. Sötétedésig még van három órája, s most már csak várnia kell. A várakozás azonban megőrítette. Már két napja bent kellett maradnia, és semmit se tehetett, csak várt és akkódott. Egy idő után kimeríti az embert az unalom, és furcsa dolgokat művel gondolataival. Az unalomtól az ember lát olyan dolgokat, amelyek nincsenek ott, és olyan dolgokra gondol, amelyek nem helyesek. Az alvás lett volna az egyetlen észszerű tevékenység, de Nathan ehhez túlzottan felspanoltnak érezte magát. Különben is reggel úgy aludt, mint a bunda. A két magnó digitális órája 6 óra 0 0 ra váltott, és Nathan benyomta a Power gombot, a kis vacat mindössze 6 gombos távirányítón. Az ember még csak Pese üthette annak a csatornának a számát, amit nézni akart, hanem végig kellett mennie az összesen egyenként. Hátra akarta magát dobni a tíványon, de hirtelen talprált, mert a nadrágja övrészébe tukott pisztoly a mozdulattól az oldalába fúrodott. Kihúzta, aztán visszadölt a fekhelyre, és a fegyvert a mellkasára fektette. A tévében már megint őszerepelt a hírekénen. Újra azt a szemcsés képet mutatták, amelyen a véres kezes lábasában volt látható. Aztán még mielőtt felfogta volna, mit mond a műsorvezető, bevágták a BMW képét. Úgy vélik, hogy megtalálták azt a járművet, amelyet néten Béli a Vécsínai Brókfilt Javítóintézetéből történt hatmerő szökését követő második napon használt. Rendőrségi források szerint a BMW sportkocsira, mely a leírás alapján megegyezik azzal, amelyet Béli az előző éjszakai száles tulajdonított el, a penszilvániai járásban, egy templom parkolójában bukkantak rá. A részletekkel rövitesen jelentkezünk. Néhány kikapcsolta a készüléket. Ez nem lehet igaz. A rendőrök alig néhány óra alatt behozták két napos ő előtte meg még több száz kilométer áll. Lázosan gondolkodni kezdett, hogyan tehetne szert ismét előnyre. Gondolkoz, biztatta magát. Biztosan van valami megoldás, kell, hogy legyen. Felült a déványon, smeszten a lábát, letette a padlóra. Kénytelen lesz alaposabban körülnézni ebben a házban. Mit tudhatnak? Azt, hogy itt lehet a településen, vagy annak a környékén, de azt nem, hogy pontosan hol. Keresni fogják az erdőben, beszélnek majd a helybeliekkel, mutatják a képét. Ebből bajom -e még nem igen lesz. Ó, a fenébe, az a fickó a kocsiban, a rohadt életbe, hogy a fészkes fene... Persze a pillantások is találkozott. Ha majd a pofa hallja a hírekben, biztos eszébe jut. Nyéthem most nagyon gyűlte magát, amiért meggondolatlanul döntött. Bármit megadott volna még pár perc lelki nyugalomért, de már botta Hülye volt, idióta. Úgy okoskodott, mint egy tagnyos hülye gyerek, és most behozták a hátányokat. Visszaviszik őt oda, felbe fogják gyilkosságért, és el fogják ítélni. Élete végéig rács mögött majd, és mindenről saját maga tehet, a rohat életbe. Olyan erővel tölt rá kétségbeesés, hogy elakadt a lélegzete. Minden gondolkodása és tervezése, minden fohászkodása, a befektetett munkája ellenére, ez az egész végül az ostobaságán és a szerencséén múlott. Rájött, hogy magával, a menekülés gondolatával is őrültség volt foglalkoznia. És a szerencse a fenébe is hiszen évek óta mindig a szerencsére támaszkodott. Most először látott tisztán, hogy a reményt, amelyben apja halála óta ostoba módon kapaszkodott, csak a szerencséért táplálta. A való életnek semmi köze nem volt hozzá. Mindenki és minden elhagyta őt. Isten hagyta, hadd legyen pár jó éve, csak hogy tudja, milyen szörnyű lesz a jövője. Isten kis tréfája, ha-ha-ha, ne egy jót ezen a balfék nétem fiúm. Nézzétek ezt a szerencsétlen hülyét. Azt hiszi, létezik olyasmi, hogy jó szerencse. Azt hiszi, semmi rossz nem történhet azokkal, akik jók. Ha-ha-ha, jó vicc. Nem számított, milyen sötétség vette körül, lelkeméjén mindig volt néhány halvár reménysugár. De most héten ez is széthoszkodt. Olyan érzése támadt, mintha egy ajtók nélküli sötét helyiségben lenne bezárva. Annyira egyedül volt. Az összes szörny, amelyről azt mondták, hogy nem léteznek, most életre kelt és őrgyöngött. Totyogó csöpség korában a szörnyekben még volt annyi illem, hogy a szegényben maradtak, vagy az ágy alatt, de most, ahogy a jövője ajtóként záródott rá, az összes szörny előjött a gondolatait és a lelkét kínozni. aruk hamarosan elkapják és visszadogják oda. Rettenetes volt, még csak rágondolni is annak a helynek a nevére, és már seha se tud elrejtőzni. Majd előjönnek a szörnyek, és feleméztik. Aztán belőle is egy olyan vadállat várik, mint azok, akik kilenc hónapon át terrorizálták. Látszólag élni fog, de belül már rég alatt lesz. Sötét gondolatai a kezeügyében lévő pisztolyra irányították tekintetét. Etik ismeretlen lémület mart a szívébe, ahogy ráébredt, hogy valójában egyes-egyedül rajta múlik, mit tesz az életével. Szemmagasságba emelte a fegyvert, majd belenézett a csövébe. Ilyen közelről olyan volt, mintha egy aknába bámolna. A töltények óriásinak látszottak. A halál egyfajta szabadság, vagy nem? Mindenki ezt akarja. Minek pazarolni az áramot valamilyen börtönben, mikor itt elintézhetné az egészet, szemvillanásnál is gyorsabban. Nem lenne több üldözés, nem lenne több egyedüllét, nem lenne több verés. Újra apjával lehetne, és ott élhetnének az angyalok között, anyjával is találkozhatna. Elmosolyodott a gondolatra, hogy vége személyesen láthatná őt, akit eddig csak fényképről ismert és szeretett meg. Szinte érezte, ahogy átöleli, és parfümjének mennyei illata betölti a levegőt. Apja újra rámosolyogna, és aztán elindulnának a felhő között, hogy újra egy család legyenek. Néthen ajka megremegett, és könyöltült vég az arcán, amint felhúzta a kakast, és a nagy pisztolycsavének nyílását a fejéhez emelte a jobb fülem elé. Csak egy kis kattanás, és vége lenne ennek az egésznek. Szabad lesz. Boldog. Egy, kettő, Greg Rémecsel lepesett a büszkeségtől. A BF megtalálása a rendőri munka kiemelkedő eredménye volt, s már is helyet biztosított neki az esti híradóban, még a TV csatornák is szerint említették. Az ilyen tettek vezettek elismeréshez és előléptetéshez. Ahogy a települések házról-házra járva szemtanúkat keresett, abban a kellemes hitben kezdte magát ringatni, vagy esetleg a fiút is megtalálja. Csakhogy egyelőre túl korán volt, s a legtöbben még nem értek haza munkából. Éppen Litraki kvígházait járt a sorba, ahol az utolsó 22 házból csak háromban voltak otthon, de ők sem láttak semmit, bár mindegyikük hallott a bélügyről. Az egyik helyen egy asszony asszal tette meg, hogy a fejéhez vágta, szégyelheti magát, amiért annak a szegény kisfiúnak megkesedíti az életét. Az érzelmek mindig túlfűtöttek voltak, az ilyen nagy publicitást kapott esetekben, de a Greget személy szerint sértette, hogy a büntetés végrehajtás állami alkalmazottjának halálát az emberek ilyen könnyedén a szőnyek alá söklik. Az emberekben egyfajta eszménykép élt arról, milyennek is kéne lenni a gyerekeknek és nehezen fogadták el a mai gyerekek valós helyzetét. Zsaró évei során Greg számtalan gyerekbőkbe látott, és amennyire meg tudta ítélni, az illető életkora egyáltalán nem függött össze a büntet súlyával. Remélte, hogy mikor elkapják ezt a béli fiút, örökre hűvösre teszik. Ha Kreknek hagynak bármi beleszólást az ügybe, még részre se lehet a pernek. Jól lehet, a kollégák többsége szerint néhány nyilván messze menekült a BMW-től, úgy érezte, hogy a fiúnak ott kell lennie a közelben. A jelentések szerint, melyiket eddig módjában állt elolvasni, Béli az első éjszakát alig egy kilométerre töltötte az intézettől. Craig a fiú helyében a lehető leggyorsabban búvó keresett volna, ez pedig csak litra kikléket jelentette. Eltökélte, hogy nem csügged. Ez ilyesmi gyakran hosszú időt vesz igénybe. Ahol nem voltak otthon, hagyott egy nyévjegykártyát, meg egy cseptében összeállított fényképe személy a fiúról. Biztos volt benne, hogyha valaki tud valamit, bejelentést fog tenni. Hogy a 412. számú ház felé közeledett, Greg már előre készítette a névét kártyáját meg a papírt. Minden esetre bekopogott csak az illentőség kedvéért, már messziről felismerte ugyanis, ha egy házban nem tartózkodott otthon senki. Néthen a kapagás halatán felugrott, aztán levetette magát a földre. Először azt hitta a el, de a következő pillanatban már pontosan tudta, mi történik. Az utcára néző ablak tülfüggő át meglátta a bejárati ajtó előtt várakozó rendőr jellegzetes figuráját. Tökéletesen mozdulatlanná vált, lélegzene sem mert. A zsaru a hón alatt egy pak a papírt szorankatott, és a papírokon néten saját sokszorosított arcképét vérte felfedezni. Úristen, szüttott a nédhen. megtaláltak. A zsaru azonban nem úgy festett, mint aki bármit is megtalált. Inkább úgy, mint aki keres valamit. Újra kopogtatott, majd kezét a a fölé téve belesett az első téktitek nappaliba, a válló fölött hátra-hátra pillantott, nem figyelje valaki. Néhány megeskültett volna, hogy egyenesen egymásra néznek. Mégső történt semmi. Két nap alatt én már másodszor került szemtől szembe ellenségeivel, és megint semmi következmény. Mindegy fél perc múlva a arról az egyik papír becsúsztatta a bejárati ajtó mellé, majd csal fordult és távozott. Néhány még hosszú ideig maccanatonul lapult a földön? Akkor se tudott volna megmozdulni, ha akar. Ahogy az adrenalin kiürült a szervezetéből, szétült neki érezte magát, és teljesen rosszul volt. Először feltértett, majd felpattant a diványra, és halványos meg. Nem voltak egymástól öt méterre sem, és a zarú elhibázta. Remélte, hogy egy napon majd lesz alkalma ezt elmondani neki. Egy napon. Lelke sötétjében most visszakúszott egy kis fénsukár. Néhány perce még minden olyan komor volt, kilátástalan és elviselhetetlen, most azonban újra reménykedni kezdett. Apja mondta egyszer, hogy a remény az ember legnagyobb kincse. Amikor először mondta nem tudta, hogy érti ezt. Most annál világosabb volt a számára, a remény volt maga a holnak. Millantása még egyszer a kezében lévő fegyverre esett. Felhúzott kakassal, lövéslegész állapotban konasznak tűnt, mint egy mérges kígyó. Olyan egyszerű és végleges megoldást kínált az élet nehézségeire. A gyengülő szürkületi fényben szégyentélzette miatt, amit majdnem megtett. Egész testében megdemegett a gondolatra, hogy újja a volt, és már csak egy apró mozdulat hiányzott. Hagyta, hogy a fegyver kicsúsztan a kezéből, és a szörnyekre essen, aztán kézféjt a szemére szorítva sírba fakadt.